الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في فاغن الله تبارك وتعالى فوت متى اللويتغونج سورة عقيدة لدي بايدن إمام إبليفة هابن أبو زرعة وابو حاتم الرازيين عليهم رحمة الله ونحن سنبقيناه بالاعتقاد من كلا الإمامين als sie sagten in der die abdurrahman ibn abi hatim الله عز وجل على عرشه من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف بكل شيء علم und über seinen Thron, ist getrennt von seiner Schöpfung, so wie er sich selber in seinem Buche und durch die Zunge des gesamten سَلَّم beschrieben, ohne wie und sein Wissen umfasst alles. Nichts ist ihm gleich und er, und er ist der Allhörende und Allsehende. Diese Angelegenheit, die Angelegenheit des Ulu, das Allah subhanahu wa ta'ala über seine Schöpfung ist, ist eine große Angelegenheit bei Ahle Sunnati wal Und es ist eine dieser großen Angelegenheiten, wo sie sich separieren von den Sektierern und den Leuten der Erneuerung. Es gab drei große Angelegenheiten bei Ahl-Sünnati wal Jama'ah, wo sie sich von den abgeehrten Sekten unterschieden. Die erste Angelegenheit ist al -Ulu. Also dass Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem Wesen über seine Schöpfung ist. Die zweite Angelegenheit ist, dass der Koran das Wort Allahs ist und dass er unerschaffen ist. Die dritte Angelegenheit ist, dass die Muslime, den Allah subhanahu wa ta'ala das Eintritt ins Paradies gewährt, möge Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen sein lassen, dass sie Allah sehen werden mit ihren Augen. Die erste Angelegenheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem Wesen über seiner Schöpfung ist, diese gewaltige Angelegenheit konnten die damaligen Jahmiyyah, die diese Angelegenheiten aufgebracht haben, wie zum Beispiel, dass der Koran erschaffen wäre oder dass man Allah subhanahu wa ta'ala nicht sehen kann, sie konnten diese Aussage nicht frei raus propagieren oder nicht frei raus aussprechen in der, in der, in der Gesellschaft. Warum? Weil diese Aussage jedes kleine Kind, die Frauen, sogar die Sklavinnen wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Höchste mit seinem Wesen ist. Weil das eine Sache ist, die wir mit dem Mithaq, mit dem Urvertrag wissen, weil Allah uns das in uns erschaffen hat, als er den, Mithaq, den, den Vertrag, den Urvertrag von uns genommen hat? Weil das eine Sache ist, worauf uns Allah erschaffen hat, die natürliche Veranlagung, Al-Fitra, gemäß der Fitra ist, dass wir wissen, dass unsere Herzen sich automatisch gegen den Himmel wenden. Also zur Hoheit. dass wir uns Dass wir wissen, dass Allah subhanahu wa mit seinem Wesen über seine Geschöpfe ist. Genauso ist es auch mit dem Verstand, denn Allah hat uns diesen Verstand gegeben und er hat uns so erschaffen, sodass wir ihn Allah, dass wir ihn alleine dienen können. Allah sagt, Subhanahu wa ta'ala: Ich habe die Dinner, und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen damit sie ibade zu mir machen und man kann nur ibada machen zu allah subhanahu wa ta'ala wenn man ihn bestätigt und man kann ihn nur bestätigen in seiner existenz dass man sagt dass er separiert von der schöpfung ist und dass er der höchste ist sonst kann man allah subhanahu wa ta'ala nicht anbeten nur kann man keine dienschaft haben zu allah subhanahu wa ta'ala und man kann keine ibada machen zu allah subhanahu wa ta'ala, das zeigt, was für eine gewaltige Angelegenheit das ist. Das heißt, wer nicht bestätigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem Wesen über seine Geschöpfe ist, auch wenn er behauptet, dass er eine gottesdienstliche Handlung tut, so betet er in Wirklichkeit etwas anderes an außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und das haben die Salaf erkannt. Sie haben das erkannt. Und sie haben das uns klar gemacht und alhamdulillah rabbil alamin und ich glaube ich habe das auch aussagen übermittelt gerade die aussagen von darimi und imam ibn al und auch ibn Wenn ja, yani diejenigen, die nicht bestätigen, dass Allah Subhanahu Wa Taala mit seinem Wesen, dass er nicht mit seinem Wesen über seine Geschöpfe ist, dass sie in Wirklichkeit etwas anderes anbeten aus Allah Subhanahu Wa Taala. Möge Allah uns bewahren. So fahren wir fort. Das heißt die die Angelegenheit, dass der Koran erschaffen ist, so wie die Jamia sagen. Das waren und das, dass man Allah nicht sieht. In der Akhirah, im Jenseits. Das waren die ersten Angelegenheiten, die die Jahmiah ausgesprochen haben. Und wo sie versucht haben, bei den Leuten Unruhe zu stiften. Und wo sie versucht haben, Scheinargumente zu, zu verbreiten unter, unter den Muslimen, unter der Bevölkerung. Und, aber sie waren vorsichtig, sie haben noch keine Kraft gehabt, Die Herrschaft oder der Herrscher der damaligen Zeit war nicht auf ihrer Seite. Deswegen waren sie bei einigen Sitzungen der Gelehrten und haben dort versucht, ihre Schubuha zu verbreiten. Aber die Gelehrten, welhamdulillahi rabbil alemin, der Ahle Sunnati wal-Jama'a, haben das leicht erkannt. Deswegen sagte Hamad ibn Sayyid alihi rahmatullahi, ein großer Imam der Ahle der Sunnati wal-Jama'a, Jemaah, so wie es im Werk von Al-Khalal, wo al khalali überliefert wo worden ist, die sunnah und auch in dem werk von al-bukhari khalq al-ibad exakt er über die jahmien sie sind lediglich darum bemüht dass sie sagen dass sich nichts über dem himmel befindet das heißt damals liebe geschwister konnten die Jahmiye, oder sie haben es sich nicht ange yani, sie haben sich nicht getraut Hat das erkannt und die anderen sind ja haben das erkannt. Was wollten sie mit den negieren der Attribute von Allah Subhanahu Wa Taala? Sie wollten im Endeffekt die Gebete zu Allah Subhanahu Wa Taala negieren, indem sie sagen, dass nichts, dass sich nichts im Himmel befindet oder dass sich, dass, dass Allah Subhanahu Wa Taala nicht über seine Schöpfung ist. Weil wenn das, das nicht bestätigt wird, so kann kann so kann auch keine authentische ibade entstehen. Die dann bei Allah akzeptiert wird. Abbad ibn Awam Alihi Rahmatullah Imam Das heißt, hat von ihm. Er sagte, rahmatullah. Rahmat ist in der Zeit Harun Rashid gestorben. Im Jahre 187. Er sagte, Ich habe mit al-Marisi. Abbad ibn Awam sagte, ich habe mit al-Marisi, dem Imam der Jahmiyya, gesprochen. Er sagte, ich habe mit Bishr al gesprochen und seine Freunde, yani die Freunde von Bishr al -Mirrisi. So habe ich gemerkt, dass ihre Aussage dahin resultiert, dass es im Himmel nichts gibt. Das heißt, die damaligen Jahmiyya, wie al-Marisi und andere, Obwohl sie das geglaubt haben in ihren Herzen, haben sie es nicht frei rausgesagt, weil sie Angst hatten. Und diese Aussage ist überliefert im Buche äh, sunna von äh, dem Sohn von Imam Ahmad, Abdullah, alaihi rahmatullah. طيب, wie konnte sich diese bitte der Jahmiyyah in der Zeit der Salaf verbreiten? Liebe Geschwister, die Geschichte ändert sich nicht. Yani, die Sunnahn Der Tawarit ändert sich nicht. Sie nehmen immer die gleichen Wege, um die Leute in die Irre zu führen. Als der damalige König, der sich Al-Ma'mun nannte, an die Macht kam, nachdem er seinen Bruder getötet hat, Al-Amin, nachdem er ihn getötet hat und an die Macht kam, und er war damals in Khurasan, er war in einem persischen Raum, war er der Emir. Und sein wirklicher Name ist Abdullah bin Harun ibn Muhammad al-Abbasi, yani also von Ben Abbas. Harun yani der Harun al Rashid genannt wird, ist der Vater von ihnen. Harun al-Rashid ist der Vater von, von Abdullah. Und Abdullah ist der sich al mamun nennt. Tayyib. Als er damals an der Macht kam, kannte die allgemeine Bevölkerung diese Aussage nicht. Also dass der Koran erschaffen ist, wie es diese Atheisten behaupten. Außer einige wenige Jahmiah wie Bishr und seine Schüler, die sich in versteckten Orten oder ja, die sich versteckt haben in, in, in, in, in, in Häusern und also nicht öffentlich ihre Meinung kundtun konnten. Sie konnten also nicht in den Messaget, in öffentlichen Plätzen ihre verwerbliche Aussage tätigen. Der damalige Herrscher, der sich nannte, war ein Jahmi und er war auch ein Rafi, alihi Schon bevor er an die Macht kam. Schon bevor er an die Macht kam. Deswegen damals, hat auch damals der Rafi dann versprochen, dass er wieder yani zumir die Herr der Ahl wieder helfen wird, dass sie wieder herrschen werden. Das hat er den dann damals versprochen. Und die Rafidern waren auch, ein, waren auch seine Anhänger. Deswegen, als er an der Macht kam, wurde dann auch der Adhan der Rafidern ausgerufen in Bagdad. Und dieser verdammte Sindik und Atheist, der sich Al-Ma'mun nennt, hat beauftragt, dass sie Muawiyy, Vă un Und andere Sahaba. Das heißt, dieser Mann ist nicht nur ein elender Jahmi, er ist auch ein Rafidi. Und dann behaupten heute einige, die, die sich dem Salafismus zuschreiben, dass doch, dass das ein islamischer Herrscher war. Und der Konsens der Salaf ist, dass er ein elender Tarut, Kafer, Ihr müsst euch vorstellen, das ist nicht wie heute. Das war ein Herrscher, der über, yani, ihr müsst euch vorstellen, den ganzen Irak, ganze Scherm Levante Gebiet, die arabische Halbinsel, Nordafrika, Ägypten, äh, Persien, Khorasan, über dieses ganze Gebiet hat er geherrscht. Deswegen konnten das die Leute damals auch nicht so frei raussagen. Aber Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, yani Al dass Allah subhanahu wa ta'ala bewahrt hat und trotzdem diese Aussagen vorhanden sind, als Imam Ahmed sein Grab yani in, in Tarasus war, er ist dort gestorben in Tarasus. Da hat er gesagt, das ist derjenige, der diese Sache aufgebracht hat. La rahimahullah! Allah mit ihm nicht barmherzig sein! es gibt viele Aussagen der Salaf bezüglich Al-Ma'mun. Als er dann an der Macht kam, und was auch noch zu sagen ist zu Al-Ma'mun, er hat bei den größten Tawarit der Mu'tazila gelernt, wie z.B. bei Abi Hudayl al-Allah, ist einer der größten Tawarit der Mu'tazila. Abu Huzad al-Alaf. Abou al, al ist ein großer Mu'tazili, Jahmi. Und er hat bei ihm gelernt, unter anderem. Als er dann an der Macht kam, so hat er die Bücher der Philosophie, der griechischen Philosophie und auch der anderen Kulturen, also die Philosophie der anderen Kulturen, angefordert von den damaligen römischen Herrschern. Der römische Herrscher, Herrscher, als er den Brief bekommen hat, von den Ma'mun, und seine Forderung gelesen wurde, seine Forderung wurde unter dem Vorwand, wie heute auch, von Kulturaustausch gestellt. Wir tauschen uns gegenseitig aus, Kulturaustausch. So hat er sich gefreut, der damalige römische Herrscher. Bevor er aber, oder bevor der Brief ihm vorgelesen wurde, hat er Unbehagen Warum hat er Unbehagen? Weil eigentlich, wenn ein Brief an ihn gesendet wird von muslimischen Herrschern, da werden Aufforderungen gestellt. Entweder er muss die wieder wiederzahlen oder ihn wird verkündet, dass es bald Krieg gibt. Das heißt, er hat Unbehagen gehabt. Aber als dann vorgelesen worden ist, dass er, der Moon die philosophischen Bücher haben will, von ihm, so hat er sich gefreut, der römische Herrscher. Und dieser römische Herrscher wusste, wenn diese Bücher an die Muslime gesendet werden, so werden sie großen Schaden anrichten. Deswegen hat er, wie es auch überliefert wird, er hat sie verborgen, sodass seine Bevölkerung diese Bücher nicht lesen kann. Und er hat das nur für einige auserlesene Philosophen, nur, äh, die konnten darauf zurückgreifen. Die allgemeine Bevölkerung aber nicht. Sogar dieser Kerfer wusste, was diese Bücher anrichten. Weil sie werden sich im Endeffekt vom Christentum lossagen und werden dann der Philosophie folgen. So wurden dann diese Bücher ins Arabische übersetzt, nachdem der römische Herrscher sie nach Bagdad gesendet hat, nach Al-Ma'mun. Auf Anordnung von Al-Ma'mun natürlich wurden sie übersetzt ins Arabische. Und nachdem er äh, der, al der Ma'mun alayhi er eine offizielle Institution gegründet, die hieß Bait al-Hikma. Al-Hikma, die Weisheit, so wie gesagt wird, äh, yani, Philosophie wird im Arabischen als Hikma als Weisheit über, übersetzt. Also es wird gesagt, dass im, im griechischen Philosophie Weisheit heißen soll. Deswegen hat er dann eine Institution gegründet, so eine Art Universität, nach heutigem Verständnis. Und dort wurde dann Philosophie und die griechische Logik gelehrt. Und er hat versucht, das auch zu verbreiten unter der Masse. Und am Hofe, an seinem Hofe, als er an die Macht kam, wurden alle Rechtsgelehrten der Ahlus Sunna mit den Leuten der Mu'tazila und den Jahmiah und den persischen Philosophen ausgetauscht die Mutter von Al-Ma'mun war eine Perserin, sie hieß Marachim. Oh, sie war eine Perserin deswegen hat er sich auch mehr zu den Persern hinzu, ja nicht hinzugezogen gefühlt Damals Al-Ma'mun und Ibn Abi und davor natürlich ja, Bishr al marisi war einer seiner engsten Freunde. Es wird gesagt, er hat ihn mehr geliebt als seine eigene Mutter und als seinen Vater. Und Al-Ma'mun Ibn Abi der höchste Richter damals, ist er geworden, Ibn Abi Du'at, Ahmed Ibn Abi Ahmed al wie er genannt wird, haben nur auf die richtige Zeit gewartet um diese Aussage zu propagieren in der Gesellschaft. Das heißt, sie konnten nicht das, diese Aussage sofort verbreiten. Das kann kein keiner machen. Yani die haben, sie sind schrittweise vorangegangen. Und sie haben Angst gehabt. Wie zum Beispiel vom großen Ehemiasid Harun, Ali, rahmatullah. Sie haben sich vor ihm gefürchtet. In der al-Baghdad wird überliefert, dass Al-Ma'mun sagte, wäre nicht Yazid ibn Harun und hätte er nicht die Stellung in der Gesellschaft, die er hat, so hätte ich die Aussage, dass der Koran erschaffen ist, propagiert und verbreitet. So haben sie nach seinem Tod, nach dem Tod von Yazid ibn Harun alihi rahmatullah, angefangen, den Königshof zu öffnen für Debatten in dieser Angelegenheit. Was war das Ziel dieser Sanadika, liebe Geschwister? Mit diesen Debatten. Guckt euch an, was für Shaiatien das sind. Diese Sanadika wollten, dass diese Angelegenheit langsam an Akzeptanz findet in der Gesellschaft. Was heißt das genau? Das heißt, wenn diese Debatten stattfinden und diese Debatten aufgeschrieben werden und die allgemeine Gesellschaft, die allgemeine Bevölkerung, Nur die wenigsten von denen sind wissend und, und äh, streben nach Wissen, sodass sie gewappnet sind gegen diese äh, yani, äh, Scheinargumente der so der, der sodass diese Aussage, dass der Koran erschaffen ist, auch wenn sie nicht vollkommen akzeptiert wird von der Gesellschaft, so wird sie doch akzeptiert, als wenn es eine Meinungsverschiedenheit ist. Diese Seinadiker wollten, dass diese Angelegenheit langsam an Akzeptanz findet in der Gesellschaft. Das bedeutet, dass auch wenn die allgemeine Bevölkerung diese Aussage nicht akzeptiert, aber durch diese Debatten und diese Debatten wurden niedergeschrieben, sodass der mediale Apparat des Herrschers diese zugunsten der Jahmiah aufschreibt. Sodass es auf einmal eine Sache ist, wo es eine Meinungsverschiedenheit gibt. Liebe Geschwister, die Wege der Tawarit, um die Leute vom Dien abzubringen, sind immer die gleichen. Und sie haben es schrittweise getan. Weil hätten sie es nicht schrittweise getan, so wäre es vielleicht zu einem Widerstand seitens der Bevölkerung gekommen und die Bevölkerung hätte es auch nicht akzeptiert. Weil diese Aussage ist, ja, nee, ist weit entfernt von der Wahrheit. Sie, sie kennen das nicht, diese Aussage. Das heißt, es, es musste schrittweise passieren. Und er hat das durch verschiedene Apparate gemacht durch ja, nee. seinen medialapparat und dazu kommen wir noch und er hat es auch verboten dass keiner in den message reden halten darf in bagdad außer die germanien aber er hat noch nicht angefangen die leute zu prüfen damit ihr versteht wie das wie er das geschafft hat schritt für schritt wie Satarud. Der Ma'amun hat während der Debatten so getan, als wenn er unparteiisch wäre. Das heißt, während der Debatte zwischen einem Sunni und einem Jahmi, so hat er immer getan, das war immer vor ihm natürlich, und er hat das immer auch aus wissenschaftlichen Aspekten getan. Er sagt, er tut so, das ist ein wissenschaftlicher Austausch. Hier, es gibt Leute, die sich dem äh, A'tizal zuschreiben, der, der Mu'tazila zuschreiben und Leute, die sich dem, äh, dem äh, Hadith zuschreiben, ihr könnt debatten und tauscht euch wissenschaftlich aus und so hat er so, so hat er getan, dass er unparteiisch ist und dass er keine der beiden Meinungen für sich beansprucht. In dieser Zeit ist auch die Debatte entstanden zwischen Al Imam Abdul Aziz Al-Kinani und Jahmi Bishil Mirrisi îi wurde niedergeschrieben. nici de ce scribmos, ane al abhandung de ahi sunatul jamaah, alhide, un ateza, aici sa spun. Alkilani alaihi rahmatullah das, alz ahato, ne-a cumpat os, in Meca anvezmos, ane de Shafi im, im, im, im, im, Und Allah, hat ihn, subhanahu wa ta'ala, hat ihn hohe Intelligenz gegeben. Und er hat sich zu Allah, subhanahu wa ta'ala, zugewendet. Dass Allah, subhanahu wa ta'ala, ihm Kraft gibt. Und dass Allah, subhanahu wa ta'ala, ihm äh, Beweise gibt, um gegen diese Kuffar vorzugehen, damit die Leute nicht in die Irre gehen. Deswegen hat er sich dann vorgenommen, extra nach Bagdad zu reisen. Ha? Und hat dann öffentlich nach Salat al Jumu'ah Gesagt, er ist aufgestanden, nach Salatul al-Jum'u hat gesagt, der Koran ist unerschaffen und er ist das Wort Allahs. Allahu Akbar. Und dadurch konnte er dann zum Hofe gelangen und konnte dann die Debatte zwischen ihm und Bishal von yani konnte dann passieren und er hat ihn dann yani, get, yani er hat ihn vernichtet. Er hat ihn vernichtet. Und er hat sie aufgeschrieben, rahmatullah, und hat dann Probleme bekommen, weil er sie dann verbreitet hat. Und er wollte damit ihren Rücken stärken. Und dann hat das der Ma'mun, es yani, ist eine lange Geschichte, hat das mitbekommen und hat ihn wieder eingeladen und wollte ihn dann, und dann hat er sich halt entschuldigt und hat versucht, irgendwie aus dieser yani, äh, engen Situation rauszukommen, und erst im Jahre 240 gestorben, Al-Kinani, Danach, nachdem er der Al Ma'mun Nachdem er die Debatten veranlasst hat in seinem Hofe, hat er versucht, die allgemeine Bevölkerung dieser Aussage aufzuzwingen. Was hat er gemacht? So hat er drei Leute auserwählt, damit sie seinen Kupfer in der Bevölkerung durchsetzen. Erstens, den Chef der Polizei, Ishab ibn Ibrahim al-Husai. Ishab ibn Ibrahim. Der war auch in der Zeit von Imam Ahmed. Er war der oberste Chef der Polizei. Das heißt vom Sicherheitsapparat des Staates. Der oberste Richter, Ahmed ibn Abidouad, Und als Chef des medialen Apparats hat er al jahev alihi al-Anatullah ausgewählt. al ein bekannter Adib, ein bekannter Mu'tazili. Und es wird gesagt... Er ist der Khatib der Mu'tazila, also der, der Prediger der Mu'tazila, weil er bekannt war für seine hohe Sprache in der arabischen Sprache. Al-Jahith hat von dem Du'at 5000 Dinar bekommen. Das ist sehr, sehr viel Geld. Damit er halt den Tajikom verbreiten kann. Und dadurch, dass der halt stark in der arabischen Sprache war, so hat er die Debatten wieder geschrieben. Die im Hofe zu, zustande gekommen sind, im Hofe des, des Königs vom mamun Und hat, was hat er aber gemacht? Dieser Syndik? Er hat sie so geschrieben, dass die Jahmiya, als wenn die Jahr gesiegt haben. Und durch seinen Schreibstil, der sehr stark war, konnte er einen Einfluss gewinnen in der Bevölkerung. Der Polizeichef. Was hat er gemacht? Er hat viele der Gelehrten eingeladen und hat sie unter Drohung gefragt, was dann ihre Aqida bezüglich des, des, des Korans wäre. Ha? Diejenigen, die geantwortet haben, gesagt haben, dass der Koran erschaffen ist, so wie es der Polizeichef wollte, wie es, wie es ihn al, der sich Al-Ma'mun yani, beauftragt hat, so haben sie wichtige Posten bekommen im Staat. Komisch, ne? Das, äh, die Geschichte wiederholt sich. Die Tawarit ändern sich nicht. Sie gehen immer die gleichen Wege. Und diejenigen, die nicht geantwortet haben und fest waren auf der Aqida von Sunnati wal Alhamdulillah, Allah hat ihnen Festigkeit gegeben, so hat man ihnen das Leben schwer gemacht. Sie wurden entlassen von ihrer Arbeit. Diejenigen, die Gehalt hatten von Beyt mal also das heißt vom, von der Staatskasse, Weil die damaligen Gelehrten, die haben ja, die haben ein Gehalt gehabt von der Staatskasse. Das waren Gelehrte, die haben ein bestimmtes, die haben, die bekommen ein bestimmtes Gehalt, damit sie lehren können. Und die die, die damaligen Herrscher vor diesem Darood al-Ma'mun, der sich al-Ma'mun nennt, das waren alles Herrscher der al-Sultaniyya jamaa ah. Die haben diese verwerflichen Aussagen nicht getätigt. Sie haben zwar vielleicht Unrechtlichkeit begangen, sie haben vielleicht mal Frevellei begangen, einige mehr, einige weniger, aber sie waren treu gegenüber der Aqida der Ahle deswegen sagt auch Harun al-Rashid als er diese verwerfliche Aussage gehört hat, dass jemand behauptet, dass der Koran erschaffen wäre, so, so hat er gesagt, wenn er mir yani, zwischen die Hände kommt, so würde ich ihn yani, äh, töten so wie ich keinen anderen getötet habe und sein Sohn sein Sohn Abdullah bin Harun, der sich ein Ma'mun nennt, hat dann diese Bida der Sanadiq aufleben lassen. Und natürlich diejenigen, die einen Posten bekommen haben im Staat, man hat nicht gesagt, man hat ihnen einen Posten gegeben, weil sie, äh, weil sie geantwortet haben und gesagt haben, dass der Koran erschaffen ist. Nein, nein, nein, nein. Vielmehr wurde gesagt: Das sind Akademiker, das sind noble Leute. Deswegen bekommen sie auch diese Position im Staate, eine hohe Position. Es ändert sich nichts, liebe Geschwister. Die heutigen Tauerräten machen genau das Gleiche. Möge Allah sie alle verfluchen. Wai. Kommen wir zurück zum heutigen Thema. Ja, nee, ich wollte damit nur aufzeigen, dass damals sie konnten noch nicht sagen dass Allah subhanahu wa ta'ala, diese verwerfliche Aussage, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht über seine Geschöpfe ist. Sie haben angefangen erstmal mit der Sache des Korans, danach mit der Angelegenheit, dass man Allah subhanahu wa ta'ala im Paradies sieht, und danach haben sie erst ihre, yani ihre ganze verwerfliche Akide offen gesagt. Abu Hatim und Abu Surah sagen, und dass Allah Azza wa Jalla über seinen Thron ist, getrennt separat von seiner Schöpfung, so wie er sich selber in seinem Buch und durch die Zunge des Gesandten Allah, sallallahu Alaihi wa beschrieb, ohne wie. Sein, sein Wissen umfasst alles. Allah sagt in seinem Buche, Inna rabbakumullahul ladhi khalaqa s-samawati wal-arda fi sittati ayyamin thumma al-arsh. In der ungefähren Bedeutung auf Deutsch. Gewiss, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Allah sagt in seinem Buche, in der ungefähren Bedeutung auf Deutsch eine Offenbarung von demjenigen, der die Erde und die hohen Himmel erschaffen hat. Der al hat sich über den Thron erhoben. Der al hat sich über den Thron erhoben. Allah sagt in seinem Buche Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama baynahuma al, -al Bedeutung Allah ist es der die Himmel und die Erde und was dazwischen ist in sechs Tagen erschuf um sich hierauf über den Thron erhob. Allah sagt in Buche Isa, In der ungefähren Bedeutung O Isa Ich werde dich Nunmehr abrufen und dich zu mir Emporheben Das heißt Wenn Isa empor gehoben wird ilay. Das kann nur Oben sein Al Was Allah subhanahu wa ta'ala über seine geschöpfe ist. Und Allah sagt in seinem Buche: "Wa al-qahiru fawqa ibadihi al-hakim In der ungefähren Bedeutung: Er ist der Bezwinger, der über seinen seinen Dienern ist und er ist der allweise und allkundige. Und er ist der Bezwinger, der über seinem der über seine Diener ist und er ist der allweise und allkundige. وهو القاهر فوق عباده الفوقيه طيب الله زاكم من هذه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون In der ungefähren bedeutung auf deutsch sie fürchten ihren herren der über ihnen ist der über ihnen ist Und sie tun, was ihnen befohlen wird. Allah sagt in seinem Buche, In der ungefähren Bedeutung auf Deutsch, zu ihm steigt das gute Wort hinauf. Und die rechtschaffene Tat hebt er zu sich empor. hebt er zu sich empor. Allah sagt in seinem Buche In der ungefähren Bedeutung auf Deutsch Es steigen die Engel und die Seelen zu ihm auf. An einem Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre ist. Das heißt, es steigen wohin? Zu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Es steigen die Engel und die Seelen zu ihm auf. Al-'Uruj, al-mala'ikatu wa fi yawmin buche. man ungefähren Bedeutung Glaubt ihr in Sicherheit davor zu sein, dass wer im Himmel ist, die Erde mit euch versinken lässt, so dass sie sich dann hin und her bewegt? Und in der drauffolgenden er sagt Allah subhanahu wa ta'ala, In der ungefähren Bedeutung? Oder glaubt ihr euch in Sicherheit davor, dass wer im Himmel ist, gegen euch, einen Sturm von Steinchen sendet, dann werdet ihr noch erfahren, wie meine Warnung ist. Allah hat sich hier beschrieben, dass er im Himmel ist. Das heißt, dass er über seine Geschöpfe ist, separiert von seiner Schöpfe, über seinen Thron ist. Subhanahu wa ta'ala. Allah sagt: Sabbih ismi rabbikal a'la. Sabbih ismi rabbikal a'la. Inna um fiirn bedeutung: Preise den Namen deines höchsten Herrn. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt: Sowohl so Muawiyah ibn Hakim al-Sulami radiyallahu anhu berichtet, dass er sagte: Ich meine, ich mein, äh, Mu'alli ibn Hakim wer, äh, äh, berichtet, dass er sagte, ich hatte eine Sklavin, die auf meine Schafe aufpasste. Eines Tages wurde sie nachlässig, sodass ein Wolf sich ein Schaf ergriff. Und weil ich nur ein Mann der Kinder Adams bin, wurde ich wütend, so dass ich, ich ihr ins Gesicht schlug. Ich bereute dies und sprach den Gesandten Allah sallallahu wasallam, darauf an. Welcher zornig mit mir wurde. Ich sagte, o Gesandte Allahs, soll ich sie befreien? Er sagte, bring sie zu mir. So brachte, so brachte ich sie ihm. Woraufhin er sie fragte, wo ist Allah? Sie antwortete, über den Himmel, Fis Er fragte, wer bin ich? Sie sagte, du bist der Gesandte allahs Anta Allah. Daraufhin sagte er, befreie sie, denn wahrlich, sie ist eine Mu'mina. Sie ist eine Mu'mina. Und dieser Hadith wurde in Sahih Muslim überliefert. In Sahih Muslim. Und äh, einige der heutigen Salatika der akzeptieren diese Aussage nicht des Propheten sallallahu wa sallam und wollen sie als unauthentisch deklarieren. Was natürlich nicht der Wahrheit entspricht und dieser Hadith yani ist äh, wurde von von den, yani von den Gelehrten der Ahle Sunnati wal Jama'ah überliefert, in mehreren Büchern, es er ist nicht nur ein Muslim yani, überliefert worden, er hat mehrere Überlieferungsketten, äh, mit einer anderen Überlieferungskette wurde in Sunnit Nabi überliefert und er wurde von allen Gelehrten der Ahle Sunnati wal Jama'ah akzeptiert, sie haben überliefert und sie haben daran geglaubt. Deswegen sagt er auch, und das haben wir auch gelesen, die Aussage, In der ungefähren Aussage, er sagte, so hat er sie geprüft, ob sie eine Muslima ist, eine Mu'mina ist. Weil hätte sie nicht gewusst, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seine Schöpfung ist, so, für, so könnte er sie nicht freilassen. Weil wenn man einen Sklaven freilässt, der Muslim ist, so muss er bestätigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seine Geschöpfe ist. Der gesamte Allah sallallahu alaihi wa sagte, als Allah die Schöpfung vollendete, schrieb er in seinem Buch, dass bei ihm über dem Thron ist, wahrlich meine Barmherzigkeit überwiegt meinen Zorn. Das heißt, als Allah die Schöpfung vollendete, schrieb er in seinem Buch, das bei ihm über dem Thron ist, wahrlich meine Barmherzigkeit überwiegt meinen Zorn și această oseamnă in Sahih al-Bukhari. Da, ibn Nu'uman, iarăși, când a spusul profetului, darul l-am, darul lui Dumnezeu îl o i o i o i al i o i o i o i o i dass diese Überlieferungskette nach der Bedingung von Al-Bukhari ist, also authentisch, authentisch ist. Der Prophet sallallahu alaihi wa sagte, O Allah, du bist der Erste, so gibt es nichts vor dir. Und du bist der Letzte, so gibt es nichts nach dir. Du bist der Hohe, so ist nichts über dir. Du bist der Allumfassende, so gibt es nichts unter dir. Und nichts steht zwischen dir und deinem Allwissen über deine Schöpfung. Und diese Aussage ist in Sahih Muslim vorhanden. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sagte in dem Hadith, von, wo, er die, wo er sagt, wenn jemand eine Krankheit hat, oder ihn etwas wehtut, so soll er diesen Dual sagen. Eine Rukia also. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi in ungefähren Bedeutung auf Deutsch, Unser Rabb Allah, welcher über den Himmel ist, möge dein Name geheiligt sein. Dein Befehl ist im Himmel und auf der Erde, so wie deine Gnade im Himmel ist. So lasse die auf der Erde sein. Vergebe uns unsere Fehler und unsere Sünden. Du bist der Rabb der guten Menschen. Spende uns etwas von deiner Gnade, etwas von deinem Heil, über diesen Schmerz, auf dass der Kranke geheilt werden möge. Allahu Akbar. Das ist ein schöner Dua, den uns der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, beigebracht hat. Und dieser Hadith ist mit, Rahu Abu Dawood, also mit einer äh, guten Überlieferungskette, mit einer guten Überlieferungskette. Wurde überliefert von Abu Dawood, al-Sijistan, alaihi rahmatullahi. Der Prophet sagte a. Der Thron ist über dem Wasser. Und Allah ist über dem Thron. Und er weiß über eure Absichten Bescheid. Und diese Aussage ist auch in den Sunnen von Abidawud alayhi rahmatullah. Der Prophet a.s. sagt, so wie es al-Buhari im Muslim berichtet haben, Das der Prophet alayhi salat sagt und dieser Hadith ist mutawatir, also er wurde mit sehr vielen Überlieferern überliefert. Allah steigt während dem letzten Drittel der Nacht zum untersten Himmel herab und sagt: Gibt es jemanden, der mich ruft, auf dass ich ihm antworte? Gibt es jemanden, der mich um etwas fragt, auf dass ich ihm gebe? Gibt es jemanden, der um meine Vergebung bittet, auf dass ich ihm vergebe? Das heißt, ein Nuzul la yakun illa min a'la. Das heißt, wenn er hinaufsteigt und trotzdem bleibt Allah subhanahu wa ta'ala der Höchste. Nichts ist über ihn. Das ist eine Wesenseigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er der Höchste ist mit seinem Wesen und separiert von seiner Schöpfung und separiert von seiner Schöpfung. Deswegen sind sich auch alles Ulama al-Jamaa'a einig, dass Allah subhanahu wa ta'ala wenn er hinabsteigt im, im untersten Himmel so steigt er, während er auf seinem Thron ist, ab. Und Ibn Taymiyya hat darüber ausführlich gesprochen in seinem Buch, Sharh Hadith al-Nusul und äh, hat die äh, Meinung dann äh, zitiert der Erstunternehmer an dieser gewaltigen äh, Angelegenheit. Na, der Prophet Allahs Salam sagt der Gesandte Allahs min hadith da khawarij als also dhul als er unzufrieden war mit der teilung der beute so sagte der prophet alayhi mir nicht während ich das vertrauen desjenigen habe der über dem himmel ist der über dem himmel ist min hadith ist sahih bukhari fuan Liebe Geschwister, dem Sunni reicht ein Beweis. Ein Beweis, ein authentischer Beweis reicht ihn aus. Es gibt sehr viele Beweise. Ibn qayyim sagt, er sagt, es gibt über tausend Beweise dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem Wesen über seine Schöpfung ist. Tausend Beweise. Er sagt, sogar die Tiere haben das bestätigt. Sogar die Tiere haben das bestätigt. Aber für einen Sektierer, einen der erreichen keine tausend Beweise. Denn sie glauben, und danach suchen sie nach Scheinargumenten, damit sie ihren Glauben yani, den Leuten propagieren können. Guck mal, wir haben auch Beweise für unseren Kufr. Wie ihr wisst, liebe Geschwister, habe ich gegen die Widerlegung bei, bei der Widerlegung gegen die Sanadika dieses Thema ausführlich behandelt. Yani, aber aus einer, aus einer anderen Perspektive, aus der Perspektive oder über die Beweiskraft des Urvertrags, des Mithabs, in yani der natürlichen Veranlagung und der Fitra und des Verstandes bei Ahle und Jama'a, Ta'ala begnügen wir uns damit in dieser Sitzung mit dem, was gesagt worden ist. Und äh, Barakallahu Fikum. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم